Szóval, Epézusi Levél 17. fejezet, nem, az nincs, 4. fejezet, és a 25. verstől. Tehát nagyon fontos, hogy bár lerakott olyan alapokat, olyan igazságokat, hogyha, hogyha azokat nem ismerjük, nem értsük, hogyha nem azokorra épül az életünk, akkor mindezeket ugye nem fogjuk érteni, vagy pusztán ilyen törvényeknek, vagy szabályoknak fogjuk értelmezni, vagy látni. És hogy az első három fejezetben látjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban. Ugye, Ma kívülről tudod, már mondod, Johan Fetés, már annyiszor elmondhat, tudjuk, igen, Krisztusban ez a fontos. Ő benne, mi életünk, mit kaptunk, stb. Ez nagyon fontos, nagyon lényeges. És látjuk, hogy Jézus a kezdeményező. Ő az, aki lép, indul felénk, és mi vagyunk azok, pedig erre válaszolunk. Ugye, és ezt látjuk itt a negyedik fejezettől. Az első háromban látjuk, ahogy Krisztus indul, kilép, kinyúlt veléd. Ez a kinyúl ebből mindig azt hiszem, hogy kinyúl. Szóval, hogy így meg akar, éri, meg akar érinteni az életedet. És mi vagyunk azok, akik erre válaszolunk. És a negyedik fejezettől látjuk ezt, hogy hogyan is kellene válaszoljunk. Hogy hogyan is éljük az életünket? Spál, spál, spár, és spár. ez egy keresztény bolt, a spár. Hát ott volt. volt. Na, kezdek kizérenni, fáradt vagyok a hétvége felé. Szóval, mi, mi volt az első, amit pál pár kiemel? Emel. Mi volt az első, amivel pál elkezd foglalkozni? Ki rá? Nem nézd a Bibliátat, csak esetleg valaki említszik. Mindenkinek, mindenkinek le emléz mert... Na? <gül> Na, ez már rossz kérdés. Egyes. Tudod, mi volt az, amivel pár kezd a negyedik fejezetet? Mi volt az első téma, amire azt mondja, hogy erre figyeljetek, hogy ezt tegyétek? Na? Na? Na? <gül> Ott van a nyelven, igaz? <gül> És igen. És jövő héte is jövő báj, de nem, de nem tudok semmit. Szóval, akkor nézd meg, be megengedett, nézd a Bibliádban. Harmadik fejezet, vagy harmadik vers. Na, mi volt az? Igyekezzetek megtartani a lélekedségét. A és Balázs, az, aki ma este fizeti a pizzát. A léleketségi. <gül> Jaj, mennem kell, igaz? <gül> Tehát e, az első nagyon fontos téma, amit pákérmel, az az egység. Egy, Figyelszatok erre, hogy egyek vagyunk. És beszéltünk arról, hogy, hogy bár nagyon különbözőek vagyunk, igaz, például a ballás ugye a nagy ráboetós, rábás, Györgyek, bocsánat, régen volt rábás, most meg most Györgyetó. Én meg régen videóttam, bár még most is videóttam, azt hiszem. És de mégis egyek tudunk lenni. Én most mesélte Balázs, hogy nagyon bátor volt, hogy kiment a Fadi meccs után a vasútállomásra rába, vagy győri zászlóval, vagy izékendővel, vagy sállal nyakából a vasútállomásra, amikor mentek haza a padisták. Hát, örülhetünk, hogy egybe van. De ugye közöttünk ilyen nem fordulhatna elő, mert Sokkal fontosabban vagyunk egyek. És beszéltem már, hogy nagyon sok közöttünk a különbség, igaz? Ma, ma nálam voltak a, nálunk voltak a srácok. Már Gábor, ők vertek, verekedtek ma. Ugye Krisztófer, hát már edzettek, de nem tehát barátok szeretik egymást, de ez ott az edzés. De a Krisztófer, meg, meg Béla és én, mi csak néztük őket, jó, na... Képcs is de és akkor izé nyomták a szkandert. De mégis, azért mi is el velük. Mert fontosabb az, amiben megvan a mi közösségünk, a mi egységünk. És ez az mindig lényegesebb, mindig hangsúlyosabb. És ugye ez az, amire figyelned kellene. Ugye, ha lehet, hogy ön másképp lát, másképp gondolkozik, Más neki a fontos, de Krisztusban egyek vagyunk. És ez a lényeg is, ez a fontos. És ezért Pál mondja, hogy igyekezzetek ezt megtartani, a, a léleknek az egységét. És beszélt arról is Pál, hogy mennyire fontos a gondolkodásunk. Igaz? És ugye beszéltem arról, hogy ezt a gondolkodásmódunkat, ezt nekünk kell megváltoztatunk. Hogy van egy régi, és van egy új teremtés. És hogy már nem a régi szerint élünk, hanem új az újban. És az új szerint éljük az életünket. És, és ezek nagyon fontosak, és aztán most pár, ugye, pár rátér ezekre a tulajdonságokra, vagy ezekre a területekre, amik, amik nagyon kényesek. Majd kicsit olyan bibló lesz, amikor fészkelődsz majd. Tudok. Én is kicsit fészkelődtem, amikor készültem. Uh, mert... mert ez, ez egy kicsit olyan kemény. Ne hazudj! És erről mit tanítsak? Hát ne hazudj! De hát azért hazud, de azért hazudunk. Mert azért, ezzel. Ne lopj! Jó lenne most elviccelni, ugye egy kis... jegyet a buszformából. Meg tudnék enni egy gombóc vagy itt, vagy nem tudom. Szóval, tehát ugye ez nehéz, és, és harcolunk ezzel, de mint hívők, mint keresztények, ez fontos, ez fontos. És nem vehetjük ezt ilyen félváról. nem vehetjük ezt könnyedén. És, és nagyon sok ilyen dolog van, de talán lehet, hogy pár éppen ezért emeli ezeket ki, mert gondolkoztam ezekről a területekről kicsit, olyan mintha szeret, szeretjük egy picit megmagyarázni, hogy miért tesszük. Olvassuk el a 25-től a rész végéig, és aztán majd belemegyünk részletesen. Ezért tehát vessétek le a hazugságot. És mondjatok igazat mindenki fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymástak. Ha haragudtok is, ne kezetek. a nap nem menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek, aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és, és ö, saját keze munkájával szerezze meg, kiabakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. És ne szomorítsátok meg az Isten szentlákét, aki által vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség indulat harag, kiabálás és Isten legyen távol tőletek, minden gonoszsággal együtt viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak. bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsát nektek a Krisztusban. Tehát ahogy mondtam, ne felejtsd az első három verset, vagy az első három fejezetet, hogy erre épülünk fel. Ugye, kérlek tehát, én neki fogol vagyok az úr, Éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz. Ezért, kérlek tehát, ezért tehát, Pál is a negyedik rész első versőben visszautal, hogy arra nézve mindezekre válaszul éljünk így. Szóval itt vannak ezek a területek, tulajdonságok. És ahogy már mondtam is, ha ezekben szeretnénk, szeretnénk ezeket így megmagyarázni. Amiért most hazudtam, tulajdonképpen valójában ezzel jót teszek. Hát, hogy nem mondom meg neki a teljes igazságot, ugye ezek a féligazságok, kegyes hazugságok, és akkor jönnek a körítések, hogy én miért is nem mondom ezt el. Vajon népszerű ez? És ez szomorú, amikor, amikor keresztények is ezzel takaróznak. Vagy azért haragszom rá, hogy mert nem tudom. Vagy én megbocsájtottam neki, mert nem haragszom, talán ez egy népszerű, de! Igaz? Ezt annyire szeretem, amikor mindig ezt lesz, hogy ezt, ezt, ezt hallunk. Én nem harapszom, de na az már ugye rossz. Mert ott már, amikor van valami de, meg csak, meg és, meg miért, az már valami rossz. És aztán a lopás. Ha mindenki ezt teszi. Igen, az uh, És sokkal többet lopnak. Hát ez olyan kis jelentéktelen. De mi az, ami... Uh, Egyrészt ez nem jó. Tehát éppen a minap szembe találkoztam egy ilyen hasonló valamilyen helyzettel a valaki kapcsán, ugye nem itt, hanem egészen máshonnan, igazából csak leveleken keresztül. És, és ezek a magyarázatok, hogy próbáljuk ugye takargatni azt, ami nyilvánvalóan igazából rossz és bűn. És próbálja valahogy az ember azt igazolni és megmagyarázni. De valójában, teljesen egyértelmű, hogy az hazugság, hogy az lopás, hogy az csalás, és hogy ez nem, nem jó. Hogy én azt gondolom, hogy ezek a dolgok sokkal egyértelműbbek. Ez fehér és fekete. hogy ez, hogy ez nem egy ilyen kis kapu stb. Igen, vagy nem. És, és ez nagyon szomorú, hogy hívők ebből belemegyünk. És ez egy Pál azért is írja itt ezeket, én hiszem, hogy így le ezt, hogy mert nincs közünk ezekhez. És ne éljünk így. Forduljunk el ezektől a dolgoktól. És tudom, hogy legtöbb esetben ugye azért is megyünk ebbe bele, mert, mert amikor belépünk ebbe, hogy hazudunk, vagy lopunk, vagy uh, nem mondunk igazat, ugye, és, uh, vagy haragszunk, vagy stb. Ugye, akkor azért uh, megyünk ebbe bele, mert mert van bennünk félelem, megbennünk aggodalom, hitetlenség, hogy, hogy mi lesz, ha megteszem. Ugye, mi lesz, ha felvállalom, hogy én ezt megteszem, vagy igazság, igazságot mondok, vagy megmondom az iskolában, hogy valójában ez történt. Ugye, megmondom a munkahelyemen hogy ez történt. És, és ugye, kockázatos, már fú, lehet, hogy kirúgnak, vagy mást rúgnak ki, vagy... Ábocsájtanak, vagy mert levonják a fizetésemből, vagy, vagy nem tudom. És ugye, ez ö, félelemmel tölt el minket. És aggódunk, és teljes mértékig ezt én meg is értem. Mert ugye ott van bennünk, hogy ha ezt teszem, akkor szenvedni fogok, és jön akkor a félelem. És a baj az, és ez, ez engem is nagyon megkarcolt, hogy, hogy szembenézünk helyzetekkel. És hogy van egy Efézus van egy, van egy, Ephesus 4, azt 4, 25-től. Tehát, hogy van egy, van egy helyzet, egy szituáció az életünkben, és látjuk a körülményeinket, látjuk, érezzük a szívünket, a gondolatainkat, és ugye félünk a következményektől. Mert azt gondoljuk, hogy ha én ezt meg fogom tenni, akkor, akkor ennek rossz, rossz lesz a következménye. Nézzük meg egy picit jobban ezt a hazugság dolgot. Ja, ahogy mondtam, nincs ilyen, hogy fél igazság, nincs kegyes hazugság. A beszédünk azt a Pál, hogy legyen igaz. Az igenünk legyen igen, a nemünk pedig legyen nem. Mindenkivel szemben. És Pál itt kiemeli, hogy mi egymásnak tagjai vagyunk. És egy közösségen belül még fontosabb, hogy igazat mondjunk egymásnak. Csak eszembe jutott, mi lenne az, csak képzeld el, állsz az ebránál. Nézel balra, hogy mindegy, balra kell összönézni, az nem, de balra. És, és a szemed azt mondja, hogy nem jön semmi, mehetsz. A füled meg lesz, hogy de hallok valami nagy zúgást. Nem egy hatalmas kamion érkezik? Az, arra, emlékezik, arra emlékezett engem ez a hang. A szemed meg azt mondja, hogy de hogy is, nem jön semmi, mennyire, csak. Rosszul hall a fül. Ugye mond egy nyilván, vagy üzen egy nyilvánvaló hazugságot a szem. És puff, uh, kilépsz a kamion elé. Igaz? Az nem csak a szemnek lesz rossz, hanem az egész testnek. És amikor a hazugság van, az egész test szenved ebben. Az egész közösség. De mindenkire hatással lesz ez. Majd megnézzük mindjárt nem sokára Ábrahámnak az életében ezt. És hogy felállítsuk ezt a képletet, hogy mi van, hogy igazat mondok, plusz mondjuk ott vannak az emberek külötten, mondjuk a főnököm, tanárom, osztálytársaim, családom, körülmények. És ugye ezt a kettőt összeadom, abból az lesz az eredménye, hogy pff, hát itt kész. Itt engem meg, megfeszítenek, megköveznek. És ma, ma reggel Kriszti olvasott a lányoknak egy történetet a... Ábrahám életéből, és nagyon megütötte a fülemet. Ha nem akarod, akkor is hallod a Bibliátik, az Isten igét. És az a történet, tehát olvasta, amikor Ábrahám elmegy, lakoz velem, jó? Egy Mózes 20. Elmegy Ábrahám és a felesége Gerárba. És azt mondja Ábrahám Sárának, a feleségének, hogy mondd azt, mondd azt Abimeleknek, ez egy király volt, hogy te az én tesóm vagy, az én hugom. Mert akkor hogy nem fognak engem megölni. Hát abban akkor az volt a szokás, hogy elmentél egy idegen országba, megtetszett a királynak a feleséged, akkor megöltek és elvette a feleséget. Tehát ugye azért ez nyomós indok Ábrahámnál, hogy hát akkor mondta, azt, mondjuk azt, hogy a húgon vagy. Jó, hát de ugye ez akkor... látod, hogy Ábrahám megmenekül, de hát Sárát meg elviszik. És hát felesége lesz, vagy bekerül egy hárembe, És hát azért ez... Ábrahám... Nem, nem, nem tudom, mit szólnátok hozzá, jönnék haza mondjuk valahonnan, és akkor Kriszti, hát így menekültem meg, hogy odaadtam őt, nem tudom, egy ember ült, hát kicsit furán néznétek rám, azt hiszem, nem? Úgy, hát jó, hát de most vagy ő, vagy én, na hát, hát inkább én, nem? Hát nem? Nem? És? Nem. Látjátok, nem esik? Szóval, és Ábrám ezt ugye leboltolja a feleségével, Sárával, hogy hát hazudjuk ezt, hogy mondjuk ezt. És ugye Ábraham egyértelműen félt megmondani, hogy Sára a felesége. És ugye mond egy fél igazságot, ami egyébként tényleg valamilyen szintén igaz volt. Mert tényleg Sára az ő fél volt. Ugye abban az időben ez normális volt, hogy így, így, így házasodtak. Uh, Ja ha ezt tesszük, akkor meg, meg meg fogok menekülni. És tudom, hogy ez nem teljesen igaz, de hát ha úgy nézzük, akkor ez igaz. Igaz? Hát, ugye ezek azok a féligasságok, vagy kegyes hazugságok, vagy ezek a magyarázatok. Hát ha úgy nézzük, hát tényleg a húgom vagy nem. Hát ez ugyanolyan, mondhatnám én is azt a Krisztiről. Hát a volt mennyasszonyom. Igaz? Ég, az a volt nem Most már a feleségem, de a banyasszonyom volt. De hát amikor én bemutatom őt valakinek, akkor nem azt mondom, hogy a volt menyasszonyom, hanem hát a feleségem. A feleségem. És én soha nem így mutatom őt be. És amikor, tehát egyértelmű a válasz, hogy erre mit mondanál, hogy Ábrahámnak ki volt a felesége, vagy Sára kinek Senki nem úgy gondol Sárára, hogy hát ő az ő fél testvére. Nem, hát ő a felesége, akin keresztül Isten megígérte, hogy utódja lesz. Mindenki így gondol rá. Ez teljesen egyértelmű és világos. De, hogyha Ábrahám jön, és ugye mondja ezt a kis, kicsi, kicsi hazugságot, oh, hát ez nem olyan nagy dolog. De, hát itt van az, amit, amit Ábrahám is elfelejt, és olyan sokszor mi magunk is, hogy Ábrahám is kiáltotta ezt a képletet, hogy, hogy itt van ez a körülmény, itt van ez a király, tudom, hogy milyen, tudom, mi a szokás, hogy el fogja venni a feleségemet, engem megöl, tök jó. És ugye ennek a vége, a szenvedés, az elvalasztottság, a hál, és stb. Hát ezt nem akarom. Ugye ez volt a képletben. Ezek a körülmények, habi mérek, stb. De Ábrahám is kihagyott valamit, ami nagyon fontosabb belőle. Méghozzá Istent. Kihagyta Istent, hogy, hogy mi van ebben a helyzetben. És ugye így kellene kinézni, hogy igazat mondok, körülmények, és Isten. És majd meg lesz az eredménye. És amikor Isten benne van, akkor hiszem, hogy az jó lesz. De amikor Isten van benne ebbe a képletben, akkor ennek az eredménye is jó lesz. De ha őt kihagyod, miért lenne benne Isten az eredményben? Miért mutatná meg magát? Hiszen nincs benne. Ez ugyanolyan, ha nem engedjük be őt az életünkbe. Ugye, amikor az emberek mondják, Hát hol van ilyenkor Isten? Amikor történik ami baj. Ha? Ha? És hol volt eddig ő? Törődtél eddig vele? Ugye, milyen szomorú ez, hogy az emberek rögtön mutatnak Istenre. De amikor minden jó megy, akkor meg Kit érdekel Isten. Foglalkozom én Istennel. Amikor baj van, de az Isten. Hát, ha eddig ott nem volt ott, akkor miért mutatsz rá? Miért vádolod őt? Ha eddig nem volt rá szükséged, ha nem kérted őt, ha nem értél úgy, akkor miért? De ha beleteszed Istent, akkor annak az eredménye is más lesz. És nagyon érdekes, hogy ha olvasod ezt az egész történetet, tehát az egymózes Mózes 20, majd olvasd el otthon, de mikor amikor abimillag rájön erre, hogy elviszi a feleséget, de akkor ez volt a normális, és akkor lefekszik aludni, és egyszer csak álmodik. És így szól neki Isten az álmába, meg fogsz halni az asszony miatt, akit elvettél, mert férjes asszony. Mélek azonban még nem közeledett hozzá, és azt mondta, Uram, az igaz népet is megölött, hiszen ő mondta nekem, hogy a húga. Az asszony meg azt mondta róla, hogy a bátyja. Én tiszta szívvel és ártatlan kézzel tettem ezt. Akkor ezt mondta neki álmában az Isten. Én is tudom, hogy tiszta szívvel tetted ezt, ezért óvtalak meg attól, hogy védkezzél ellene. Ezért nem engedem, hogy érintsd őt. Most tehát ad vissza annak az embernek a feleségét, mert proféta ők, és imádkozik érte, hogy életben maradjon. Ha azonban nem adod vissza, tudd meg, hogy meg kell halnod neked, és minden hozzátartozónak. tartozónak. Fölkelt azért, Abimélek reggel hivatta valamennyi szolgáját, és elbeszélte nekik mindazt. Az emberek nagyon megijedtek, ekkor hivatta Abimélek Ábrahámot, a, a, a és ezt mondta neki, mit tettél velünk? Mit vétette mellelet, hogy ilyen nagy vétegbe akartál belevinni engem és országomat? Olyan dolgokat tettél velem, amelyeknek nem szabadna tenni. tenni. Majd ezt kérdezte, Abimilek Ábrahámtól. Mire gondoltam, amikor ezt tetted? Ábrahám ezt felelte, azt gondoltam, hogy nincs istenfélelem ebben a, ezen a helyen, és megölnek a feleségemért. De valóban húgom is ő, az apám leánya, csak nem az anyám leánya. Tehát nem közös anyától származnak, hanem egy másik anyjuk volt. Így lett feleségem. Amikor vándor útra indult, indított engem Isten, apám házából ezt kértem tőle. Azzal mutasd meg szeretetedet irántam, hogy bárhová megyünk, mindenütt azt mondod rólam, hogy bátyád vagyok. Akkor vette Abimilek juhokat és ökröket, szolgákat és szolgálókat, Ábrahámnak adta Sárát, a feleségét pedig visszaküldte hozzá, és azt mondta, abimélek, itt van előtted az országom, lak ott, ahol jónak látod. Sárához pedig így szólt, így mi ezer ezüstöt adtam a bátyádnak, és felment téged mindazok előtt, akik veled vannak, mert így minden tekintetben igazolva vagy. Uh, nagyon érdekes ez a történet, és nagyon bátorító, mert Egyrészt nézd meg azt, hogy, hogy Ábrahámnak a vétke, hogy Ábrahámnak ez a hazugsága, ugye Ábéleket megbetegíti, sőt, az élete is veszélybe kerül. Tehát amikor mi hazugságban élünk, amikor mi hazudunk, az, az másra is, hazug, másra is ö, kihatás, vagy hatással van. Sokszor azt gondoljuk, hogy hát az én vétkem, én felelősségem, én tettem, ez csak engem fog érinteni. Nem? Pál is mondja, hogy az egész testet érinti, de ez másról is hatással van. abi így, hogy Ábraham, mit tettél velem? Hát hova sodortál engem? Hát azt hittem, nincs itt Isten félelem. És nem, milyen érdekes, látod? Hogy Isten... Ott dolgozik a másik oldalban. Hogy sokszor nem is képzeljük azt el, hogy Isten mit tud tenni. Hogy azt gondoljuk, hogy az az ember, ó, az Isten talán, az az ember egy olyan gonosz, hát az semmit nem tud, az, az semmit nem fog tenni. Ábrám is ezt gondolt erről a népről. És kiderült, hogy itt azért van Isten félelem. Hogy itt, hogy itt Isten munkálkodik. És... És ez az, amikor beengedjük Istent ezekbe a helyzetekbe. E, és tudjuk neki azt mondani, hogy Uram, akkor most a te térfelden van a labda. Én nem hazudtam, én igazat mondtam. Ő az én feleségem. Akkor most menj meg minket. Akkor, akkor óvj meg minket. Vigyázz ránk. és És igen, nagyon izgalmas az, amikor Isten belép az ilyen helyzetekbe. Hogy, na jó, én engedelmeskedtem. És, és akkor most mit teszel? Eszembe jut, én nagyon tetszik nekem, á, ö, Dávid, hogy milyen sokszor ugye, megölhette volna Sault. Ott vannak a barlangba és, és azt mondják Dávidnak az emberig, itt az alkalom Dávid. Istenek kezedbe adta Sault, aki üldözte őt, és számtalan szó meg akartam ölni. De Dávid azt mondja, hogy nem emelem fel. A kezemet Isten felkentje ellen. Ugye még Saul volt a király, és ez volt a törvény, hogy ő a felkent. És azt mondta Dávid, hogy én ezt nem teszem meg. Pedig Isten egyértelműen azt mondta, Dávid, te leszel a király. És ez annyira egy gyönyörű karakter Dávidban, egy annyira egyenes jellem, egy tiszta, hogy Isten ezt mondta, akkor én nem keresem ezeket a kiskapukat. Hogy hát de Isten azt mondta, hogy én leszek a király, és akkor most ezek a külméhez, hát szerintem simán megölhetném. De nem. De azt mondta, hogy ő a felkent. Ő a király, és én nem ömerem a kezemet. Majd, majd Isten elvégzi ezt. Majd Isten kiveszi Sault az útból. És engem majd oda tesz a trónra. De én, én nem akarom ezt az én saját erőmből, saját képességeimből megtenni. És Dávid hátralép. És megteszi ezt többször, azt hiszem kétszer. Étszer biztos. És milyen jó, amikor Istent megengedett, hogy belépjen ezekbe a körülményekbe. Na Uram, én igazat mondok, én egyenesen járok el, de akkor most óv meg. Akkor vigyázz rám. Akkor tartsd meg az életemet. Hogy, hogy ne érjen baj engem. Tudod, nagyon bátorító az. Nagyon jó megtapasztani azt, amikor, amikor ilyeneket látsz. Hogy Isten belép ezekbe a körülményekbe, ezekbe a helyzetekbe. Hogy Isten munkálkodik. És tudod, ezeken keresztül fogsz növekedni. Hogy tudod, Dávid király szerintem, Dávid ezért lett mondjuk Istenek egy ekkora nagy embere. Mert ő látta. Ő beengedte Istent ezekbe a helyzetekbe hogy ő legyőzte, azt mondta, hogy én legyőztem kint az oroszlánt, meg a medvét, hát ki nekem ez a góliát, nem nekem, Istennek. És ment Istennel az oldalán, és legyőzte a góliátot. És ugyanígy, amikor látta, hogy Saul üldözi akkor szület, hogy hát Isten legyőzte a góliátot, Istennel legyőztem a medvét, a farkasokat, az oroszlánokat, a mindent, akkor akkor Isten meg fog tartani Saul a szemben is. És amikor mi megtapasztaljuk ezt, akkor így fogunk lépni. Akkor azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor nem hazudok. Akkor nem megyek bele ezekbe a fúli dolgokban, amikor olyan nem tiszták, nem érzem békességben magamat ebben. Na, akkor nézzük, hogy te mit teszel. Néha ez idegesítő lesz. Másokkal szemben, másoknak. De te legyél. Legyél ebben következetes. És és az eszembe jutott, lehet, hogy feljön fel benned ez a kérdés, mi van, ha igazak mondok? Nem, ha De nem történik az. Nem történik semmi. Hanem rövidebbet húzom. <gül> hogy én kapom, még én járok rosszul ebben. E Tudod, el is megtörténhet. És nem, de de nem tudhatod, hogy mi lesz a jövőben. Nem tudhatod, hogy mikor, mikor derül fény az igazságra, vagy Isten mikor fogja ezt használni. De tudod, ami leginkább bátorít, az az, az igaz helye, amit, amit, amit Dávid ír, az a Soltár, a 37-es soltár. 37, 5-ös, 6-os vers. Hagyjad az Úr a ha utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jóságodat, miként a delet. A másik fordítás, hogy felhozza a te igazságodat, mint a napot. És, és ez annyira bátorító, hogy Isten nem feledkezik el erről, hogy egyszer, azért meg lesz a jutalom, meg lesz a gyümölcsön, meg lesz a jó következménye. És nem tudom, hogy mikor, de Isten nem feledkezik el arról, amikor mi igazán igazul cselekszünk, amikor nem hazugságban járunk. Vagy itt, ebben az életben, vagy az ő országában, de fel fogja hozni a te igazságodat. És meg fog ezért jutalmazni. De te ne hazudj. Te járj igazságban. És járj úgy, hogy, hogy ez, a, ez a fény, ez, ez mindig ott legyen. És ne engedd be a sötétséget. Tehát ez az egyik, hogy hogy ne hazudjunk. Vessük el a hazugságot, és mondjunk igazat. A következő, a, ugye a haragbás, erről a múlt órán egy picit már beszéltem, nem is olyan kicsit. Ugye harag, is nevét, ha haragusztok is nevét kezetek, a nap nem menjen le a ti haragodokkal. Helyet ne adjatok az ördögnek. De ez nagyon nagyon fontos. Nem arról szól, hogy lehet haragudni. Ez a harag, amiről itt pár ír, ez, ez egy, úgymond egy ilyen szent harag. Ez egy olyan harag, amikor nem, nem valakire, nem valakire haragszol, ha, hogy hú, nem igaz, hogy már megint ropogtatja a lábát, vagy a kezét, nem tudom. Hanem. És egy szántán széne neki, és tudom, hogy már így, így a fogadat, és hanem, hanem érte, nem miatta, hogy neki nem lesz, tehát, féltem őt, félted őt, és tehát amikor a lányokra ráképök, hogy ne menj ki az útra, hogy jön az autó, vigyázz, leesel, megütöd magad, ugye miatta érte haragszom, vagy vagy vagyok mérges. De ez nem egy olyan harag, ami, ami hosszan tartó. Vagy nem, nem, egy, nem egy olyan harag, ami, ami folyamatos és állandó. És tudod, ahogy egyre többet vagyunk együtt, egyre jobban ismered meg a másikat. Tök jó, együtt vagyunk. Feljöttők, hétfőn együtt leszűvünk, stb. És... Ugye lesz sorlódás. lesz összeütközés. Ugye ma a Gábor és a Májk összeütköztek, ezek szétverték egymást, őrültek, de lesz, de, de óhatatlan. Ugye, bogi sokat van nálom, nem olyan sokat, mint szeretnénk, de, de például Bogival már egy az az összevitáztunk. A hajnival is volt, az, akik sokat vannak nálunk. És. De ez valahol ez normális. De fognak jönni ilyen összeütközések, mert, mert másképp, más vagyunk. De ez, és ezekre mondja pá, hogy figyelj, lehet, hogy összekülönbözhetek, lehet, hogy haragutatok de ne vétkezzetek, vagyis ne menjen, ne vigyétek ezt tovább, hanem legyetek gyorsak arra, hogy megbocsájtotok egymásnak. És amikor azt mondja, hogy a nap nem menjen le a haragodban, akkor ugye az azt jelenti, hogy, hogy minél hamarabb, ezt rendezd el, minél hamarabb, hogy akár az nap próbálj megbékülni, próbáld helyreállítani, próbáld helyrehozni. És mondtam ezt a múltkor is, hogy de nem én vétkeztem, hogy ő bántott meg. Nem baj. Menj, és te kérd bocsánat. Menj, és te el. De nem. ő csinálta. Nem baj. De te legyél egy béketeremtő. Te legyél olyan, aki, aki hozod a jó hírt. Ugye, mi szép, mi gyönyörűséges, akik hozzák az örömhírt. Az, azoknak a lába milyen szép. Ja, a 27-es Zsoltál, 127-es, nem tudom valamelyik ilyesmi. 127-es, valahogy úgy a környékén lőjétek be oda, olvássátok az összeset 120-130-ig. a feladat. És mert jó az, de jó az, aki hozza az örömért a békét, a megbékélést, a helyreállítást. És legyél ez. Legyél ez az ember. Pál ezt azzal az fejezik be, hogy na, egy helyet az ördögnek. Ez az, amikor az ördögnek helyet adunk. Ez, figyelj, ez így fog történni. És ne történjen így. Megharagszol valakire. Nem, most nem mondjuk senkit. Mondjuk, aki nincs itt, jó? Megharagszunk, megharagszunk közösen valakire. Jó? Tehát megharagszol valakire. És, és ott van benned ez a tüske. És tartod napokig, napokig. És figyeld meg, hogy a gonosz az gondoskodni fog arról, hogy legyen melletted valaki, aki ugyanígy gondolkozik. És ez valahogy ki fog jönni. Mi a bajod? Á, semmi. Nem is. Már csak egy kicsit összekaptunk a pistával. Te is. Te is. Van egy ilyen hofig. Nem ismertek hofinkot. Hát, is van, hát nem ismersz meg? Hát nem. hát nem mondjuk, már te. Hát együtt lőttük a pátházat. Hát mikor? Hát mikor melyiket? Na, ez egy ilyen régi hofvíc, ezt én nem érte. De, á, hát ugye rögtön van egy ilyen, á, igen, hát ugye rögtön van egy ilyen, barátság, szóval, hogy van egy közös ellenség. És az ő, de gondoskodni fog erről. Feled is ilyen volt. Fú, hát velem is. És akkor most már együtt tudjuk utálni. És együtt, együtt tudunk róla mondani dolgokat. És akkor, és akkor jön ez. Ez a szakadás, hogy már ketten vagytok. És hogyha a másik is esetleg egyébként életlenebb, hogy ő őrde is bejön rossz kedvel, mi van, és ő hozzá is valaki oda megy. Hát, összekaptam a Júlcsival. De is! Na, és akkor jön. De ne adj helyet. És ez olyan fontos. Hogy a házasságban ez nagyon lényeges. Na, és már 14 éve lesz, nem 13. De 14, azért mondtam 14 mert 14-ben lépünk május 27-én. Igen, de 14-ben lépünk, tehát ugye 13 éve leszünk házasok, tehát ugye már elkezik a 14 élet május 27-én. Úgyhogy, 10 nap múlva, május 27-én még egyszer múlva. 10 nap múlva, érted a célzást? De ez fontos, hogy, hogy valamelyiknek legyen annyi a dobozba, hogy, hogy megbocsájt. Hogy, hogy igyekszik a béketeremtésre És tudod, ez annyira fontos, hogy mennyi jöjön, őjön, menjek, hogy őjön a Kriszti, is, és akkor próbáljuk helyrehozni, tisztázni, bocsánatot kérni, valahogy ezt, hogy ne tudjunk közénkülni a gonosz. Egy kapcsolatban szétfakar, szét akar le robbantani. És tudod, annyira örülök, ma remélem, itt marad mindenki a fiatalok közül pizzázni, Csináljátok, maradjatok itt közösségbe. Mert, mert akarja Isten építeni a barátságaitokat, a kapcsolataitokat. Mert ti vagytok itt egy, egy korosztály, akik jó közösségben lehettek. És, és nem akarja a gonosz. És le, vannak feszkók, vannak közések, de, de legyél ebben bölcs. Hogy Isten ezt egybe akarja -e tartani, a gonosz meg szét akarja szedni és dolgozz ezen. Dolgozz ezen. Legyél te az, aki oda miszi, és azt mondod, hogy beszéljük meg, ne haragudj, De rossz volt ez, De intézd el, és őleld meg a másikat. Szorongass meg is, és bocsáss meg. Nem folytogatás, mivel ez a MMA-ba Nem haragudj. Tehát a Gáborral és a Majka, ne, ne. Inkább haragudjatok, tudod. Fontos, Te vigyázzatok erre, és ne adjatok helyet az ördögbe. Aki lopni szokott, aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Milyen okos ez a pár? Lopsz, ne lopsz, nem dolgoz. És adj. De nagyon, puf, ennyi, ne csináld, nem jó. És, és ugye megint, ugye szeretjük. Hát a briccelés az igazából az nem lopás. De az is lopás. Persze, hát nem ezt iszed el, és zsebre és hazamész vele, nem, de meglopsz abbal is. Ha az enyém lenne a busz, és felszállnál rá, és nem fizetnél, akkor becsapnál engem lopnál, igaz? Hát azt Ugyanígy teszed, amikor nem teszed ezt a buszon. És ugye mondjuk, hogy olyan drága a jegy és az igazságtalanság, meg magassak az adók, és fúúúú. De megint ez ige egyértelmű. Bűn, bűn. Lopás, lopás. És ugye nem a magyarázatokat gyártsuk, hanem hanem tegyük, ami a helyes, és ne is várj áldásokat ezekre. A oh, Isten nem meg, amikor lógtam a buszon, de elkapott a kallára. Uram! miért várnánk el? És 7000 forint, nem tudom, mennyi büntetnek. Én a gyorshajtást tudom, a fliccelész nem nem jön. 6000. Mennyi? 16000, és hát mennyi a bérlet? Nem tudom, csak... 000, nem. Na mindegy, azért ne vesszünk el, el a részletekbe, de tudod, ha ellopnám a telefonodat, az okos telefonodat, akkor ki lennél akadva, igaz? És, és ugye nem mondhatnám azt, hogy ez olyan sokan ezt teszik. De ez de nem védel, ez téged ez nem kárpótolna nem lenne másik, nem lenne új, nem, lenne, nem lenni leve megvigaztálva, hogy ezt mondanám, hogy háború, mindenki ezt teszik. Na, nézd meg, hogy csomóan ezt teszik. Oh! Nem, nem vigaztalnál meg ez a Rábort. Tehát ne lopj. És tudod, erre figyelj oda. Munkahelyeden dolgozz rendesen. Pecsülettel, tisztességgel. Mert nagyítóval fognak nézni. Meséltem már, amikor dolgoztam uh, ennél a Orto PCP Utált. Volt egy nő, aki tudom, hogy utált. Pedig egyszer találkoztam vele. <gül> Kellemesen beloptam magamat a, a, a, a szívébe. De nem tudom miért. De volt egy régi osztálytársam ott, aki mindig adta a drótot, amikor volt ilyen gyűlés, meeting. Na, akkor mindig, ugye, különböző területekről beszéltek, beszéltek rólam is. És akkor mindig ilyen negatív jelzőket használhat, hogy a pap, de hát ugye nem pozitívan, hanem meg, meg a nem tudom, a hites, meg a nem tudom milyen. És akkor, és akkor valamiért ugye mindig jutottak, de mindig nagyítóval néztek. És tudod, amikor az iskolában vagy, a vagy a családban, mindig nagyítóval fognak nézni. És fogod ezt kapni. Na jönnek a keresztények. Amikor véletlenül is csak azt mondod, hogy hülye. Jó, de keresztény vagy, hát te nem beszélhetsz így. És, és épp ezért legyél óvatos, mert téged így néznek, nagyítóval, nagy mint az ég kalambót. Mennek és figyelnek, és a picik is hibát látnak, már fogják mondani. És egy részük ennek csak felesleges kárhoztatás, és ezt neved magadra. De valamikor pedig. Ez nagyon igaz. És, és a római levélben nagyon keményen beszél olyan emberekről, akik azt mondták magukról, hogy ők az Isten népe. Hogy ők félik az Isten, de az életük meg tele volt bűnnel. És ez nagyon elgondolkodtató, amit Pál ír. És ezek nagyon kemény szavak. Róma 2.22-24. Aki azt mondod, nem, ne paráználkodj, paráználkodsz. Paráználkodsz én. Aki utálda báványokat, szentségtörő vagy-e. Ki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Isten gyalázod e mert az, mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint meg van írva. És ez nagyon-nagyon kemény. Figyelj. Az Istennek neve miattatok káromoltatik. Ezt mondja pál ezeknek az embereknek hogy itt voltak, akik azt mondták, hogy mi vagyunk, kiválasztottak választottak meg az ilyenek, meg az olyanok. És a pogányok meg azt mondták, ha ez Isten, ha ilyen az Isten, akkor nekem ő nem kell. És ezt ma is halljuk, igaz? Ja, ha ez a kereszténység, ha ilyenek a keresztények, akkor nekem az nem kell. És, és kármolják, vagy szídják Istent. Mert tudod, mert rólunk mi sajnos, sokszor sajnos ugye az emberek rajtunk keresztül fogják megítélni Istent. És ami, ahogy mi éljük meg az életünket, a, a hitünket, azt fogják levenni, hogy akkor ilyen az Isten. És ezért, ezért is nagyon lényeges, hogy mi hogyan élünk. Amit, mert ha bemész az osztályterembe, a munkahelyedre, a családodba, akkor ezt fogják látni. Tudod, én bárhová megyek, mindenhol pásztor vagyok. Mindenhol. Néha szeretnék ugye emelődni, hogy nem, de mindenhol. Tehát ugye lemegyünk bárhová, bármit csinálunk, és, ugye, és ugyanez igaz rád is. Bárhová elmész, ha hazamész, csak a családoddal vagy, de ott is keresztény vagy, remélem. Elmész a munkahelyedre, az iskolába, ott is keresztény vagy. De ez nem úgy van, leveszem és bedobom a sarokba a keresztény puncsimat. <gül> ja, jövök a gyuribát. Most keresztény vagyok. De ez nem ilyen. Mi mindig az vagy. És, és ezt nem lehet így földobálni. És bár nagyon kemény szavakkal illeti ezeket az embereket. És tudod, harcolni fogunk. Mindig harcolni fogunk a bűnnel. Mindig ott lesz az életünkben, hogy mit tegyek, vagy, vagy ne tegyek. De az nem, a, az nem baj, amikor harcolunk. A baj az, amikor ezt tesszük, hogy levesszük a ruhát, hogy levesszük ezt a kereszténységet. A baj az, amikor ugye mutatóvá válunk. És Pál azt mondja, hogy figyelj, miattad káromoltatuk Isten nevel. Hú. Ugye ez, ez nagyon kemény. Ez egy nagyon, de csak, hogy én nem akarok ilyen lenni. Én nem akarom, hogy Istent miattam káromolják. Hogy azt mondják, hogy jön az Isten, akkor nekem nem kell. Hát nézd meg, hogy viselkedsz hogy beszélsz meg, hogy dolgozol, hogy tanulsz. Hogyan beszélsz? Majd én nézzük a beszédet, mindjárt. Ugye nem jó. És aztán a végén azt mondja Pál, hogy bomlasztó beszéd, ugye ne hagyja a szátokat. Ugye ez megint mennyire fontos. Tudod, mostanában úgy érzem, hogy úgy látom, hogy, hogy ez olyan keresztények között, és hála isten, tényleg szuperek vagytok, ezt itt nem láttam még senkinél, de már mondtam is volna akkor biztos. ez most nem a beszédre vonatkozik, de... Tudod, ez a az lazák vagyunk, meg benyomunk itt pársért, meg évek izé, cigizünk, meg ez... Nekem semmi bajom ezzel. Csináld! Én nem gondolom, hogy ez rossz. Csak tudod, ezzel nem vagy jobb. Ezzel nem Senki nem jobb keresztény. Az se jobb, aki csinálja, az se jobb, aki nem csinálja. Nem erről szól. Csak úgy érzem, hogy azt gondolják néhányan, hogy mert teszik, milyen szabadok vagyunk, milyen menők vagyunk, milyen kulcsábok vagyunk, és a Facebookra, meg ezt csináljuk. Hogy barátom, hát csináld egészségedre, nem számít. Csak ezt nem kell, de úgy érzem, hogy, hogy ettől lesz valaki ilyen magasabb, rendű, vagy értékű, vagy különlegesebb keresztény. És tudod, meg lehet ezt tartani magadnak, és ez tök jó, nincs ezzel semmi baj. És tudod, akár a beszédünkben is milyen szavakat használunk, meddig megyünk el a beszédünkben. Ugye ez egy olyan képesség az embernek, ami tükrözi az Istenhez való hasonlóságát. Ez egy egyedülálló képesség. A kutyáugat, a macsanyávok, mi beszélni tudunk. Ez... Egyedülálló. És nagyon különleges. Máti 12.34-37-ig. Mert a szívnek teljességéről szól a szál. Jó A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jó, a jókat. És a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hoz elő, hoz elő a gonoszakat. De mondom néktek, minden hivatkozó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd, az ítélet napján. Mert a te beszédeidből ismertet el igaznak, és a te beszédeidből, beszédeidből ismertet el hamisnak. Példabeszédek 12-18-19-ig. Az igazmondó ajak megáll mindörökké, a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig. Milyen érdekes? Ugye a hazug az egy, csak egy szempillantás. Az álnokság van a gonosz ö, Ánokságban a gonosz gondolóknak szívében, a békességnek tanácsaiban pedig végassák. A Jakab levele, ups, harmadik fejezet, ez nagyon híres a nyelv, beszédünkről. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítóak, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb íteletben lesz, lesz részük. Mert sokat védkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédben nem védkezik, az tökéletes ember meg tudja fékezni az egész testét. Ha lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Ími a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erős is hajtják és őket, egy egész kis kormányróddal oda lehet irányítani, abban a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsin testész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Ími egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi és lángba borítja, egész életünket. Miközben maga is lángba borul a gyermi tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető, meg is az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az urat és az atyát, és ezzel átkozunk az Isten, Isten hasonlóságára teremtetett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az ádás és az átok. Testvérein nem kellene ennek így lennie. Bajon a forrás, Ugyanabban a nyilásból árasztja az édes és a keserű vizet. Ahogy teremhete testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét. A sós forrásból a sós forrás sem adhat édes vizet. Nagyon fontos a beszédünk. Ne, ne mondj csúnya szavakat. Ne hogy és, és figyelj oda, milyen szavakat használunk. Hogy hogy mit hozol be azokba a, a, a, a, a hétköznapjaidba? És hogy, hogy például miket mondunk egymásnak? Néha olyan könnyedén oda csatlakozunk. Tékeznek. Abban a nagy kegyelemben volt részem, hogy egy igazi vitorláshajót vezethettem. Igazi. Vitorlák minden. Komolyan, nem is népicét kis ladik. Nagy, 10-valahány méteres. Akkora vitorlája volt, mint a szobában, nem tudom, pért Hatalmas volt, mint az állat, úgy mentünk már komolyan. De hihetetlen volt. Egy ekkora kormány, és vezettem. Nagyon jó volt. És a szélirány, meg minden néztek ott a műszereket. Elképesztő jó volt. De tényleg, az hatalmas hajóhoz képest, tényleg az a kormány, az nagyon kicsi volt. És, és bárhová lehetett irányítani. És ez tényleg annyira valóságos lett ott, amikor ezt vezethettem. És, és ez nagyon fontos, hogyha meg tudjuk fékezni a beszédünket, ha le tudjuk nyelni azokat az indulatokat, és nem adunk annak helyet, akkor, akkor nagyon sok mindent meg tudunk oldani És ahogy Pál mondja, ugye, megoltjuk, vagy nem oltjuk meg akkor a szent lelkát. A lélek egy személy. Isten lel, szent lelke az egy személy, amit megszomoríthatunk. És amikor így élünk, ezeket tesszük, akkor szomorítjuk őt meg, vagy oltjuk meg. És, és ugye nem ő szerint, hogy nem, nem abban járunk, nem az ő erejében, az ő ajándékaiban. És tudod, újra mondom, nem az a baj, hogy harcolunk, az a jó. Az a baj, amikor már nem harcolunk. Amikor azt mondjuk ezekre a dolgokat, hogy ez normális, ezt megtehetjük. Amikor köznyössé válunk. Amikor megmagyarázzuk. Meg, megdumáljuk. Hát miért lopok, miért hazudok, miért beszélek így? És, és ugye ez már nem harc, és ez már nem jó. És ezzel megoldod a Szent Lelkát. És Pál azzal fejezi be, bocsásod meg egymással. És az annyira tetszik, hogy Pál visszakanyarodik oda. Visszakanyarodik oda, ahonnan elkezdte. Hogy legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bo irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Hova kanyarodik vissza? Oda, ahol a Krisztushoz. Hogy legyél ő benne, nézd rá. Emlékezz, hogy ő mit tett veled hogy ahogy ő megbocsájtott, ahogy ő helyreállított téged, ahogy ő szeret téged, ahogy ő törődik veled, ahogy ő fogja a kezedet, és azt akarja, hogy helyreállj, meggyógyulj. Legyél ilyen! Tedd ezt! Bátorodj ebben, és alkalmazd ezt az életedben, hogy írgalmas vagy, te írgalmas vagy. Jézus azt mondta, hogy bocsássátok meg egymás őneit. Tehát, ugye én, én megbocsátottam meg. Hogy? Vagy ezt tegyétek ti is. És emlékelsz, hogy ő mit tett veled. És ha ő ezt tette veled, akkor, akkor semmi sem jogosít, vagy semmi sem igazolja azt, hogy mi ne úgy tegyünk. Hogy mi haragudjunk. Hogy mi bántsuk egymást. Figyelj, legyen egy jó estétek mai együtt. Legyetek gyorsak a megbocsátásra. Gyakoroljátok ma este az írgalomadást. A megbocsátást. Krisztusban való igazi közösséget. Imádkozom. Uram, köszönjük neked ezt az estét. És bár tényleg ez egy kicsit ilyen erős, ilyen kemény nyeledel, de de tudom, hogy hogy szükséges, Uram, hogy ezeket is megnézzük, hogy ezeket a fejezeteket és verseket is áttanulmányozzuk. Akár így kicsit jobban, kicsit mélyebben, kicsit több időt benne töltve. Segíts nekünk, Uram, hogyha ha van az életünknek olyan területe, ami, amiben így hiány szenvedünk, akár a hazugságban, akár a lopásban, lehet, hogy lopunk a munkahelyünkről, hazudunk a főnöknek, vagy az iskolában, vagy akár itt egymásnak. Uram, itt vagyunk, és meg akarunk térni, és nem akarjuk ezt tenni. Lehet, hogy van hazugság közöttünk, van harag. Uram, gyere, vedd el, bocsáss meg. És uram, add, hogy ebben az időben, hogy itt vagyunk, a közösségben, akár ezeket le tudjuk egymás között rendezni. És, és meg tudjunk bocsájtani, legyünk gyorsak ebben a megbocsájtásban, az irgalomadásban, és, és ne, ne, ne hozzuk ezt fel, vagy ne engedjük ezt tovább menni. Uram, köszönöm, hogy, hogy viszont benned Jézus, azt látjuk, hogy Te ezzel is kegyelmes vagy. Hogy nem emlékezel meg a mi bűneinkről, a mi bukásainkról. És, és köszönöm, hogy Te ilyen vagy felénk. És hadd tudjuk ezt gyakorolni mi is, mások felé, egymás felé. És erősíts, építs minket, Úr Jézus. Köszönjük ezt az estét, áld meg a közösségünket, áld meg a, a, az együtt időt itt majd. Um, vigyázz! Az egységre, Uram, legyél Te itt az Úr, a Király, és dicsőj meg, Uram. És kérünk, hogy áld meg a hétvégénket, áld meg a pünkösdi ünnepet, áld meg a, a vasárnapot, hogy megyünk majd Sopronba, az ottani alkalmat, áld, áld meg, Uram, hétfőnként Barnabáséknál a, a, a főzést, az együtt töltött időt. Add, Uram, hogy, hogy jó idő legyen. Kérünk azért, hogy sokan eljöjjenek, hogy a meghívott barátok, akik akik akár, akik még nem tértek meg, hogy eljöjjenek és megtérjenek. Uram, hadd legyünk só az ő szájukon, az ő nyelvükben, hadd legyünk világosság. És, és Uram, imádkozunk a, a következő hét péntekér is, hogy, hogy meg tudjunk hívni ismerősöket, barátokat. És könyörgünk, Uram, hogy hozzá sohakat, hozzá osztálytásokat, barátokat, osztálytársakat, csoportásokat, Uram, családtagokat, szomszédokat ismerősöket, Uram, akik, akiknek elmondhatjuk, akik hallhatják majd az evangéliumot. Kérünk, hogy itt szélesíts ki a mi határainkat, és, és áld meg azt az alkalmat majd, kelt fel, kelt, kent fel a Gábort, kent fel ezt az egész estét, hogy, hogy sokan megismerjenek, Úr Jézus, és, és nyis sajtót sok, sok hitetlen ember felé, Uram. Köszönjük, és, és, és bátoríts minket ezen a héten, hogy imádkozzunk ezekért az alkalmakért, és imádkozunk emberekért. Köszönöm, Úr Jézus! Köszönjük ezt az időt, Jézus nevében imádkoztunk. Ámen!